انا صغر شودع عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اماتا لا تعلیقان او امدان واقعی ماتا موسولان رسول اللہ ظاہر کی امشکال دے حدیث کی بدے قاس کر بدے قول کی په مرسنی د دیم رهیت ورته دا نقل کړې ابن حجر وې دا ځخه نقل کړې چې د دوستنی رهیت کې د موسی ابن استاد استادې سلیمان ابن مغیرہ ضعفت د رضوان د وګنه د شاعر بود دین عینی ترق کړی شه څنګه سلیمان زویفری مصنفی پړی رحمت خودونه دروته څه ناقل کړی باب یا رد المسلیم من مر روین ایلیه بادتا لنبر سر خدا و باب دی نزو سوا و دلیم حدیثی اپنی سو تیم دغوی جنس البتده عبد الحمید رویت چرے. دا ترمذی موصلن نقل کړی خدا دیم راوی دی دا احمد سنی او د سموسلن نقل کړی دی بره محشی کو تاسو کا تاسو په حاشه کې ومن دا خبره پیدا کړي موساني فاي لما علق البخاري ولم يخرج موصولا قلت قال الترماني يحمل ان يكون البخاري يروي عن شيخ مسعود بواسطه فيكون تاج القائم هو باقي ذكر الشهاد تقدم وقال ابن حجر في فصره لي اینما علق البخاری لأنه لمحتجو شیخی سليمان ایر مغیرہ و دیمانی قرآن دی او قادل نعنی کیفہ یقولیون ابن حجر تنگوی چیزیلات نفی اشقید سليمان نا و قدر والا حدیثا حبابی رد المسلیبین احمد ابن حمدیدی دیدی سلیمان تبارکی سبتون سبتون سبتون سبتون سبتون دائیو مناظرہ دا ہم سپدی رواہو باندی رواہو موسی باندی ابن حاجر ابتدینی اینی کڑی دا کلگ دی کتاب تاکت او اور پسیر حدیث او برحیم موسیٰ بن سعیل <سؤال> حدثنا صلی اللہ علیہ مغیرہ اما اصحابیتان ازدین اقالا نوحینا فی القرآن النصر نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم منگ پا قرآن کبینک رشو چید رسول اللہ اسلامنا تخوز کرو وکانا یعجبنا ومنگ بداق و حوائن جی من البادیہ تیرا شیو صلید دی هاتونا خجپوہ دی هاتی یسی بلکل زنگ فیصل اوود رسول اللہ اسلام نا تقوو سکی ونحن اسب آمون خبر وارو فجار جنی علوا دیا یو دی فاقورنا مرح خبر را قلع اينا قطع زمان الله عز و جل رسلتك قار رسول الله صل الله ايشتعام وفرمه رشته اي رجل قار فمن خلق صمان دير ايتي سريت بغسو قسمان چاپل اقراء قار الله عز و جل قار فمن خلق الله ونباق قار الله عز و جل فمن جانت من اعفق قار الله عز و عَلَمَنِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَقَدْ جَعَلَ الْأَرْضَ مِهَادًا أَأَمِنُوا فَتَكَلَّمَ اللَّهُ إِلَى الْجِبَالِ أَن بُورِكَ فِيهَا وَصُعِّقَتْ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَعَلَى رَسُولِكَ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْ دَاعِيَ إِلَى مَنْ تَرَى إِنَّ دِينَهَا حَنِفُ الصَّلَوَاتِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ساری بالکل تاسف ہوئی۔ قال الذي ارسلك الله مركب هذا تا او قالوا ذا ما رسولك سرس ونہ کہیں چھ پون من دی رو یتو نستر فوقال کہ یہ اوی بغات دستا قسمی جتران دنگرهی اما اللہ مرک بهذا بی قال او داما رسولك این آلینا حج الویت منی ستا علی سبیلہ قال فواللزی اصدقا اللہ مرک بهذا قارنام قال فواللزی باتک بالحق العزیز علیهن شنو لانقصو فقال نبی صلی اللہ علیہ ان سرقہ کو دې سړي دې دا بجن ته داخلي نو ودا که مقصدا چې بدوديني عيني او فطر الباري مناظره شروع کړی دا راوي تاج قند كن نقل شو دا حال دې چې دا راوي ساده موصلن نقل دې اشکال پورت هی تاسو ههه تګي دا دې چې دا تداخل و نصف ده دی تصویل کیگی تداخل و نصف. یو نصف حقا اچه اکی رواه مو موسیٰ راکت حد افنا موسیم اسمعی ندی. دیما نصف حقا اچه حد افنا موسیم اسمعی دوانا نصیی و جکری اگه روای هم ویلی دی و دا روشتنه هم ویلی دیر لید خلق و دا کسا خوابت رہی گی خوش پیغزتی یادی یہ اوقات پیغزتی نو دین علوان لگ متوجیشید دا حدیث دا نصر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دا محسن پستاد پر کابللہ ابنی اصب دے او په د موثنی فصاحت طریقې موسی دې موسی ابن اسماعیل دا حدیثه فاوته دا بهندې او کوم دې دې پارې شیخ کلام محترم خبره معلم تواوری او د معلم نه پدغه خط وروخلي په د زمام دا خبره رسول الله صلوات و علي و رسول الله صلى الله عليه وسلم تهيه کوي او دا زمام لاړه والا کي خبره خبر رسول الله اخر فقيره تر شيخ ثابت شو و دا غيزابه ته هم ثابت شو دا, دا به تر رسول هم ثابت شو دا يوم دې نوم مساله دا نور موارده او محاريب معاشه حشکی برابرې درېمو مساله کې د دې حدیثونو په مابین کې فرق ولې؟ لکه اول حدیث کې حج ذکر نشته او په دې دیم حدیث کې د حج ذکر نو کو ژوی واخه بیر بیرشی دیه ول کیه تو تسریدا دا خړې زمامو په دې دم کې افخرامت نشتا جو واخه بیر بیرشی به په دیش کاله نه ده به ورای چا ولته د حج دی کړه زکن ورو د حج موسم نو یا بده شو چې دا کا سپور نو کړه یا بدشیو چی دا اوہ کلاحی نو فرشوئے اپا دیدیم کی دیکھاستا پوز کڑیو دا دیو جنا رسول اللہ اسلام جواور کردی واقعی بیل فرش او ظاہر دا دا چی واقعی خوشوہ دا باجیوی چی دا من تغوحن و اختلاف آخر کدا هم پیری شي چې دا ناقد به معناي بناقد به معناي کې د ټيکي حرم په حدیثه شي په ځکه حبوبل کې بيداع استعمال شي واستاذيات الحديث متوي شيخ يخت متوي تادیات الحدیث فی یوماته دی او سند حدیث دی د دې یادرګه حضرات ما یو انکې دانه ذکر مکه رضی الله تعالی عنه مطلب حدیث اور مثر درا تاک دې کاپ دا زمانہ پکم سن کې راغله رسول الله صلی اللہ علیہ شان میادات پوښتنه کړی و هغه دا په پینده مثر نه هی راغله خو ظاهر دې روسا دیم حدیثه ماجمیږي شنو هینا موند په قران کې باندې کرښو چې رسول الله صلوات او سلامته او سګو منګ وي چرایو يا راجيا کله شي تاسو کې منګي واورو منګ پاره هم ته فائدې فائدې شي ولنه لا تاسو نه شي چې تاسو ته تاسو کوم سورته ایک کې 101 آيات دي مایا هو کله زور کې خلنه صورت دا ذو فود د د صلح نه رساتل ما کعام هرکو تاغدا تک بندو صلح روان حدیبی نوفود برا اطلاو چهده اشتیفاده بے چوله اسلام با مشرف قیدن و بیا خاص کر مکر چپاس حشو لہا نبیخ و وفود پده افعاشو بے و رای تننا سید خلون افیدین اللہ او زمام په اخته کې خپل بیا باور دي دغه قوم دغه تایګی دایو کړو دینه اسلام قبول کو هودا دیر حق له خلقو دا وقې په نو حنين نه همو سماجيني محمدي صاحب کم قول کړی دی دا ترجیح تا چې دا راتک کې په ناماتنه هېږي کې دی نو سره هېږي کې دا خبره هم واضحږي دیمه خبره چې زمان چې کله راغله او اسلام باندې مسترف سره دې کونه موسانیف ده کرام ندا مارمی گی چودا مسلمان شعره د دیو جنہ دادا کسم الفاظ ویدی دی آمان تبیماجی تبیهی نو دا دې او جنا چې د مخکنه دې مونږه په قاړه رجل امنت دې ماجیه دې دی دا زمام واخه تعجبا دنو ولعالم خدادا مخکنه ته و جوړ راځو دا په تاریخ کې دا, دا هم راځي دې مکه تر هڅه زموږ او دا خلک د مولا شاو او طويل شه تا خدای پاگل ده خپل لانو شم دا غنه واخه نه مالي دې مکه کې پېښ غو مشر سره وي خو یې ورزم چې زړې د مومه چدا صڑے دیوانے دے نظر ادم کما خود کو ایتا پوسکاو لیوانے صڑے پا کم جی کریں شاوتا رسول اللہ اسلام مقودا راغ رسول اللہ اسلام تولی اس ریضا خبر شیمہ سا دیمان دی تریخ واشا چیز ادم کما رسول الله صلی اللہ اسلام روی ان الله، الله الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله نحمده ونستعينه ونغفره الله الحمد لله نحمده رسول الله صلى الله قالوا لك اناه كهنتي وشعراء ما ده كهنانو شايانو باجيو خبره دي دي داهم ميم قاموس البحر داخذ دريان دمین مغلدي لاسو gutter تباعت دثوقه خدي फेरी په قسمت کې شعرو دا سره چره دا محکم دا رسول اللہ اسلام صحیح کری گئی دعوی آقے بے پین پیر شیح پا بین ہو رہا رسول اللہ اسلام بعد امیلو پا مقام مختلف زینکا زیدہ بینہ بے کولا یا یا, یا ناسو قولو لا ایلیہ ان لا تلتلتل. تم جکو بیل حراب بو تدین لکن بیل عجامہ ابو جاہل ابو لحب بزوری رگتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با گزارو کو اویر بے ایعای حنہ صلی اللہ تتعو صاحبون قضا اے خلقو ایدی صریقہ ویدی مومنہ مومنی دو دفلاد دا تروجان صلی اللہ علیہ وسلم دو دو دو کو ابو ایعایتی گزار کاؤو دو دو مام غاقو کو اپام کو برا چپاری گزارو ناکر خیر بجی نگی دا آوحنا دا زمان تر آورتی داشو. زمان چی کرا پا مکر کی پی اسلام مشرق شو. علاکی تلال بیانی کاؤو خلق بر تایی زمان علا تتا قل با زمان تا نیری گی در باس ادو جزام نا. داتا زمان دایدی او خلاب کی دیما و دی خراب شدی ونی بشی. ارخیز را چی زمان کې احساسو نو قوم ته مسلمان شو ماالمی یې چې حما دي ترخه صدې مخته نه خبر شوهل او تفصيلات نازل شي نو نو تفصيلات او نور خبر شو نو وېرا به او با تفصيلات ځان ته کو په معاص پروګ کې دا هم دا غري دي چې ته پوسو کو نو په اخصید کې چلو الله اکبر الله محمد عبدو رسول الله دا کې می وتا دا په معاص فرمای ما سم نه دی وافي دین احسن من زمانه طالب مون دیو ملاقاتي ننيو خبر شي چالو زمانه دي خي ومام در عجیب ملاقاتیو در رسول اللہ اسلام لانا قومه اطاوه وزا خلوصی اسلام بعد رجوع ایرین قوم در امنا لاو فی اسلام کی طول داشتیو برا حبر پیده مقام کی قابل توجود ها حبر لا قابل توجودا واناخو ایا او خدا جمعات کی اوخ تعلن دا جایل شدو مالکیو تو خدا نیز بات ماکول لحم دا بود ماکول لحم فاکدی خدا غیج آوذا دیش دا پر عوض بنا خبر دا دا دا جمعات کی نو بلکه دا جمعات فا تا یو زیو، خریب جمعات تا یو زیو. دیو جنہ فلما جیل لفت راگ دیو. خرینا پا دی تایل باندی، روس تا دریسوہ پینزو دریسوہ سطحار آلتبا حدیث رایشی، باحت جنائیسی ری ایو خاص دیو سپا اغذی باب من اقرب عرده او باب المشید سپا گیستم باب دیو فدا خلت جاگیروی ری ایو اقلت جمال په ناحیه البراث په ناحیه البراث دا دباوه د ته ته داخید که او د ته نو نه حالت یو ځای بلغه خبره قابل توجهه ها دا کومه تک اندینه زهرانی دا زهرنین تسنیه در تسنیه دا زهران تسنیه دای تسنیه تسنیه کړه دا زهرنین چې نه یو در تپن انتخاب در انتخاب دا یوپکی دوان خوزنان کمسیس کن سخون در سخون خبره کے خبره او تصنیه در تصنیه جمع در جمع دارقم انتخاب در انتخاب سخون در سخون تو مطلب یو خبره کے بعد خبره پیدا کول یوی تصنیه کی بره تصنیه پیدا کول زہران تصنیه بره پر زہرانیانی تیجو جمع در جمع پر شیخ دمن تهجمو کې جمع در جمع, جمع, جمع انتخاب در انتخاب انتخابات کې انتخاب هېواد ته کې انتخابات, انتخابات. د ری نور حکومت یو انتخاب انتخاب انتخابي او زموږ په انتخاب کې اندرون کې انتخابي څنګه انتخابي کو د یو ته خبرو کو نو د حق قبیح ته هم حسن وایي او څنګه باورタニ شي دې چې دځای دی هره مونږ وي دا مونږه پاتې شړې دي او سوک پدې ته راځو چې د یو سره خبرنه کوي انتخاباتو کې یو منتخب شوی نه د توافق د جماعتي سرحد افغانستان انداد کوتبه د مملکو مذهب څخه خیانت کړي خبره واه په اسملي کې دي منګه سکه چې سم لایکه خبره صحیح کئ او دا ورته چا نه متأسف کیم هو د ملک کې خیانت نه کړي مذهب ته خیانت نه کړي دا به یتي را انتخاب د انتخاب او سیاستاو ته کوپیږي نو زمنګ مشران تیمن ها کو خورا خپل خپل زنه مشران وکړو دا نو څه غواړو مو زه را بیاځي ته فلې پاتې شو دا پروګرامونه نه په واټي پروګرام نه ډېر سم دي نو نا مرګري پکاله یو دي لا کل دې لا پروګرامونه لګا نا غو مڅا نا غړي چ هرې دغه یې شو دي او را دا راکنیه حث شه شین منګیو ہاں موږ ته کولې شو انتخاب د انتخاب کولې په هین انتخاب ته ټول موږ ته محتاجه ییږي زمشه روښه موږ ته هغه د خپلود ته واخلو دا دې پارټی کې ته یې هوڅه خپل کاری او موږ سوالاحت کې چې ته اپېشن لای کې چې ته چا د اسلام عبرت کوله ته ولا په لګی ته ته نه امر کې کوم کلي ته وګوري د اسلام کوم کلي ته وګوري کاه نشنی دې کولا د اسلام خبره کاه په کلي کولا کاه په ټکي کولا زمایته له ما کولا زمایته نشنی کولا هر څه چې کولا او توافق او تایید ترڅو کې چلےږي اسلام کې چلےږي معاده ته او خلو الله په دې ځای څنګه وخت څه ته پاتې نشي نو هغه لید خلاق ایږي او د دلی واره چریدا غم تیج هم پاتې ہاں او د بل کوط په هم ورلري زه دې مقصد دا لري چې دا هر دوه پنانو هم خبرې وره هر دوه پنانو هر دوه 35 یو کسمن کې ناشتي یو تر تم کسي بل تر کسي نه دالک پناه خاري دا د هر دوه پنانو اولی تنو فنا دادا امتیاجی شان، شاق امتیاجی شان سرا ده کشش دارو، هاد رجول دا اسکین سره دید، دا اینکه اشکال دید، شمایلی که بدارشی، رسول اللہ صلان خو نو، او دلتا خدا سراجی، چه دا رجول دا غیج آر دا ده چاقا ابيض امحق نوو. اگر ابيض ده چاپیض امحق ده، سپین ده، بین نور سپین. اگر ابيض ده چایه نورانیت وی، دل کشوی، خود دیستر گی خودی بید. خود ای بیاد باید باید باید او، خود ای کم ابيض وی لکی گی، خود ای نورانی وی، درواره تماییدو قد اجبتک ممنن د مرا زنی واکې زنی مشر ډېر احترام وکاو او د دی وینه احترام وکړه چې هغه په غلطه او خاطی کې سکري یا په پریواخیه حاضر ودی پینګرې مشر دی. نکوتہ دا غي احترام وکې دا دې دنیا ته وایي نه دې دا تاسو څنګه یو خدود وایي دا دې وینا چرته پرې ما په څامن باندې مړ شو پاین دې تا کاره ته ګوراره نه مونږ شو چې شه د دې سړي سره څه تعلق کوي ابا ماګ ګورګډاو فښه اوبو تر خپل پوتره ته دې وینا کاوه چې اپی یاندې چې دغه وختو ښه کړې دل تم کله کړه لاسه ها کسان راشي مونږه فده تل څه وکړو بیا هم فشارلی اوراړ موږ مرګره دی او سنار دی به کې ما په دروازه کې کې مې څوک چې وای دا هو ها زه ته ته مغم دې ته ته دې چې مشه تا په دروازه کې آشي زمو اغه ته په دې معنا منه غیرت کې خاني او هغه غیرتینه دې په دې معنا غیرت کې نو اودنه نو دې هغه چې راي شاوې ته زمزم د دې یمه ته شی باور کوي به مراته حرکتات کلیمان نه پېني دې کې را بر کړ یو مېره دی او د یو په کې تېمان نه تېری ورې او خپل ځا په ونه او خپل ځا په ونه نو دې اندو خدا هرڅه خپل خلاصېږي ته ولاړېږي ته ولاړېږي ها امنت زم دشي رسول الله ص انم د مړو رضيت الله اكبر نه چې رسول الله ص ته تل تطفق او قال اني قد نوم هم هم ابن عبدالمتالب معلومي چې مشر سره دا عبدالمتالب دا زماني سره و زکه هم مشران د مشان نن اخري او رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهورم چې ابن عبدالمتالبو رسول الله صلى الله عليه وسلم د بلانم فعبد الله خو یې دې چې پاتیشو عبدالمتالب ته پاتیشو او نیکتا اب وی له نو چې ته په نوې دابیر پر ځی نه علاوه له دې کده خیره دي سره ودید دا کلام نو متي ست جاتی کو دا هیڅ وی وی نه فلا تجد علیه فلا تجد مالمی وجود نه دی پمانه د غضب حسن شره څه کو دا ووجد د محبت ته ووجد نشي او معنا د ما کو دې جدت نشي او معنا د غنا او کو دا ویجای دې نشي او معنا د مندل رسول الله ساي તાતનો ક્ષક્તિ કમાયા સલમ મા બદાલક لا يبدا نرميه نفرાઈ બી સળે પકો સમન ઓર કોલી શરોક આસલો કે રબ્બિક વરબ્બી મન કબલક હકદે દમખને મજબૂત ઓ માતાફ સદે જો હકગાની દીક ધાત કે osionfish. won't have been د charge. Now v'shaogaragya looh amat shayella. Okay. dear being I am a bringer fahad ka sarga'slarik koorahin. Watch them beyond this. empathic d Avenue Alpha, on another aspect of which he was an avad me. In a time, that he دعانس دا دیم رویچ ریدی کر حضی کر حدیث کی یہ چند مسئلی ماد مشکلی ہے. تقلیدی ایمان صحیح شک. سنگ تقلیدی ایمان صحیح شک. شک پکنیش تے چپے غمبروی دون من لگنا. او دے چراغے لاکھ قوم تاک قوم دون من لگنا. خوند زپری تقید وکو خو نو خبر وا حسی شدا یو قوم ته خبر وکړه ان نا قالات پنامو ان خیر دی لیکن رسول الله صلی الله علیه و آله پښای چې لا تیر دعا رسول زنه کوم ته دعا یې فاج کوم بعده باز سورتنور کې دریښتېتای اټه دنه وخت کې رسول الله دی اجازه ستل دا من نبی اخلاق نبی اړستان دي رسول الله دې تدین اخلاق دي و يا خير دا خبر شوي دیغه فق ان صدق قال <سؤال> يخلون جنا ابطح رجل ان صدق ما كده تعفي تر صفحه واه او مہمایت کرو فه مناولہ طریقہ د افضل حدیث په مناوله باندې او د طریق افضل حدیث طرق دي موثنیه یو د هغ طرقنا مناوله همدغه مخته رتب راهر شذک کتاب العلم مخته بعد کې د اخذ العلم خبره کیږي اخذ العلم کن که پکیلت کهی نو اخذ العلم کن من هاولا باب محکنی حدیث مسایر سرابطرابی. بیان الگراز. غراز دادی. شیده اخذ الحدیث تورق ذکر کئی یوپک من هاولا کتابت هم وهو سرع تنبيل يخلص هذا الظبط في هذا الحديث يخلص هذا الظبط في كالبه هذا يخلص هذا الظبط في الحديث والمجيس ترهمة الباب الفاظ أوري وهو لغزانة يا كيباه ما يذكره في المنامة مناولة وكتاب العلمي بالعلم إلى البلدان مناولة مصدر ده ناولا يناولا مناولا تنجا بای منفاعدا دوغوی معنه دا اخذ شعر و عطاو شعر دادان گرکتان وارقر دا درد لتوهی ناولتو اخذتو واتیتوه قوام تغسطه و ارمکر پیشتر آدم حدیسین کی مناولا دمو حديثو شاگرد لا مكتوبات اور قول توہی استاد شاگرد تحفل مكتوبات اور کی ول منقولات اور کی معالم متعلم هو ذ و تعلیم تا داخل دا مكتوبات اور قول یو چم یو ترقا قضا امده سم معالیم و تعالیم لا مقضوب ور کی مال اذن سات اذن ده, ده, ده بلتا دوینا حرکرچ موناء اللہ مقضون بل اذن سلا ده خرش حکم ده لکر مطقم و حدیث ده چا حدیث ونی زه یحنی عید مقطان ما سوی دې شي یم اور وکتې دا د تا شیخ نا چې دله مکتوبات مال ایذن ورکړي غوې تا خپل <سؤال> شي خود سیمانا مرتبه کته ده سماسترا ندې مواصف مصنفوم د دې وینا د دې لپاره روس باب پا شیخ پیرا تا یاد شیخ پا شاگر کرا تا یاد شاگر پا شیخ باب رکترایتی والاوز المحادیس اغیر باب کو مناولی زان باب کو مالیمی کیچے مرتبی کمر در پنیزمانی کا. او کتا پچ چرے او خوا سر د دې چې دا موضوع استاد او شاګرد دی چې تا تمای یا زدار پلا د جمی مریاتو یادباد او په کتابت باندې اخذ هم صحیح دی خدا راځي مرسل ماذنی خاتم ماذنی او شیقا همی او دیمان و احنیقا انیز بان دی شہادت هم دیر منگل رائجی کلگا کپیشی هم رائجی پیران سکی نو اللہ علم پا دیر ترکیبانی دیر ملین اریدان تکشش کیو بیا مو دې چې هغه مو دېان شیدا غو یو دا وی ما حقان شي بیا پال اپو پېچلې او له زمين جو من نجو من او مون باندې شه دا متبیع سنت دی یا نه کومه تدیر سنتي قصره او شي شماني قبول شه دا شي بابا کتابونه لريږي مفتي شری حسین له ورکی وای دل خپید دي پر اثر دي بل ته شي ردي کوي هغه تمار اتفاقات هم کوچا چي روري هغه مال کده تي وله او نه په دې په اقبارست پیری ملکل تکیر. یا اومرگری بیعت را لگلی خسر دیو. اگذان خیلی پدر شاپر شیخ خویی. مازدی گیر. اگذان پیر اقبارست دیو. ما مطلید بخشو دیو. تا خرکزان لما موزیدان پیدا کئی خواهم. موزیدان هم موزیدان شیاری د دې او شیاری د یو دین له بېنینه انداری رحمت څوک کتابت کړي د اولاد زکر دې که اهتمام بیر دې کول وینا به په دین کتابت کړي ذریعه د امر موسلی پوسپدی من دي لرايت پیش کوي په کتابت او منازه مناوله باندې یو پکې د اسمان دزي الله تعالی نو کتابت مسحف تي دین عبد الله عمر قول دین د يحيى عيد څنګه د معالج بین زم ده امیده سریه واکیا pkgam di nya paswe aw om لَكَدْ حُسْمَان رضي الله تعالى اصل محصد و محصنف تنا محصد. حُسْمَان رضي الله تعالى اصل محصد و محصنف ذکر کرده. دیم جیل و سوا شپاک تر اثم و سفقی باب فضائل قرآن کی. قرآن در امتبع جمع شعر یو ذل رسول اللہ تعالى اصلاح پر دورکی. یو ذل اللہ پر صریق جنگ و یمامین و ا یو د عثمان رضی الله تعالی په او کې کله چې اجمته دین ورسېد حذیفه جان او طغرل کي فتح شري تمته اختلافی را دي کتاب مونته کې نو حضرت رضی الله تعالی هو دینا و بران عثمان اعظم کومک کمیټه کې نه ولا دا خاصه واجب <تصف> دی نو مصنف دلته نه نقل نه بیر کلم مضمون بیان دي شاهد کتابه <كتابات> <کا%>. نا تخاو عثمان المصاح اب <قع> بها الى الاعطاء هو متوسطه <ما> حوال در کلاح چدا و اکر رجید و ایم جیل و سوزشم سفجید. نوشه قرآنی کریم که تعلیم تعلوم ده شانده پی کتابت را رید. نو پا حدیثی که خوب طرف اولاد را ده طرف کارجیش ور عبد الله بن محمد و يحيى سعيد و ما عليك ذلك جائز عبد الله و يحيى سعيد هم دې ما عليك یو خو مقام کې عبد الله ذکر شو فاتنه ديږي ذکم عبد الله ری عبد الله کی, کی مطلق ذکر شی او اہل مصرنی ذکر کی مطلق مراد دین عبد ابن عمروہ نہ شی علیمی سے ذکر کی اعلی احراف کی عبد مطلق ذکر شی کی شی کہ مراد دین عبد الله عبد الله ابو عبد ال 40 كثير شيء عبد الله دا بعد ال 40 ناه ضر كسان دي نبا شي نمر مزبي دي العاص دا مشهور واسي با ذا كده اشياء دي لاك عبد ذكر شيء ن الله ابن مشهور مرايدي دار وقرا عبد الله با مخصوصاتی چې دا ته چاپ استازي دي دا دې یم دلا شری اکبر عبد بن عمر بن خطاب دي حجر 15 دی دا ابو عبد الرحمن احمد بن یو قول دا دې شنا دا عبد الله بن عم ابن عاص دي ذکر تنطا ابو عبد الرحمن الحبيب حبلي غت ذکر کینا عبد بن عمرو بن عاصي كفي كاشبال باركي تحقيق هاي كمراد اينه عبد الله بن عمرو بن حفص ابن عاصم ابن عمر حتا دادار السني كسي الرحمن مري المدني بدر الدين عمر ترليور ګرمانی دې راتلې وي دا غلا قول چي دي د مشهرمان صحابه عبد الله نریمراه زکه عبد الله علی ان الشهاب لقد کا بالکتاب عبد الله وی دغه حکمه چې شهاب زهری د رکیتان راولې د کتابونه او د اکر زته یاو مکر حاله کتاب وکاو او آ به گا کا ځغانه خلقو د عبد الله کشر عبد الله دې تمشران دم نی ابن, ابن مندا ابو زهرا دمشقي توله ده نقل کړی دی چې دا کرش راضدادی دغه چې عمرې او د حالات ما تصدیق وکړه چې الله ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر ابن حطاب کشف الباہری درہیم جیلیوسو شپک نوی صحبہ اندہ تاکیشتا ہارتی احسن اسعید لانساری موستادرک والا حاکیم جدا قول نقل علوم الحدیث کی اسماعید ام ماذا حل ما ما نوادد المالكنا مالك فريد سعيد النوري كما تيحم تعيد لنا فريد كلاج عراق تو في وصل حديث ما لا راجمك و سندني او دې مالک چې تا دا تیر کړو نه مې مالیک وي هغه ابقا هو خپل دې په دې مالک د ذغري روي را یم کوي احمد صحیح ته چې هم سید خلق طيب هر کله مالک وله مې مالک اسماعیل نے وے سوئی ماده مالکنا تقوس کو اسف سما کمہ سماخذہ ماتوی جتو استاد سبق اور ہے استاد ساتھ کوئی بے ماتہ ہم بھی دی حیات کتاب ہو شفل کتابدار ذکر بتا تو شی زنده ویازه، رآمودری، دعا خبره پا محادث بحاجیل <سؤال> کی سلو سواتا درشم صحفق کلی کلی کلی کلی کلی کلی کلی کلی کلی که سواتا درشم حدیث نمبر دینز و سواش وحتج بعض و اهل حجاز في مناولة بحریس نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیث و کتبا جامیر صلی اللہ علیہ وسلم کتابا رسول اللہ علیہ وسلم قطر قلیو دیو گروف امید زفارا و توینو اللہ تقراب دا تبلغ مکان قضاء و قضاء حتی چپلان کی دیتو از دیو تا خودر او فرمه بره دارک المکان دا خطه اولستو مرگر رتا و اخبرهم و خبر دو دی عمد نبی صلی اللہ علیه وسلم سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دی خرک راڑی کنی پورا وزن دی خبر امیر عبداللہ بن جا حشتے خط رسول اللہ علیہ وسلم دلائے لکھرے رہے عوضہ تیوی شکلہ تباتلن احلاب پلان کی جیتا اور سید رہے آلتا وقت کولاوے خلت کولاو کو هک دی دایله کړو چې د ما کې او د طائب ومن امه کې کوم نخلي دي کډوري دي دا غه دي کې لار وونځي او د قریشو دی څو کوم شو ورائم کریم ما یاد د دی په واره کې ناظر شويره الحرام <سؤال> ذي ذاخر چې را ختم شوي دی نو ختم شوي دی مسلمانین یو ختم اته واکې ده د موسني پسې لار دایته نذير بولسي دا کتابت رسول الله صلی الله علیه و سلم کړو متعلم تا عبد الله بن جحش معلم بیغا واقعي شو او بتنخکی او عمر ګور یا دور تا اغری دیر په خبا عمان حضرت دا عبد الله عباس سے چر رسول اللہ صلی اللہ علیہ کتاب الروزن و امرون ہے طال عظیم البحرین <سؤال> دا عبد الله <سؤال> بن جہش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطنے دی دے او په حدیث غیر عقل کې تدی تاسو ګوره تفصيل شوه دا یی تدی حدیث غیر عقل ای بعد الوحده او او بعد وي جناه عبد الله بن حذافه السهمي زاهرم دا ده شم دا غدي حذافه عبد الله بن حذافه السهمي عبد بن حذاقه ابن قيس ده حق عبد الله پی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته فرخمن الله دا حضرت عبد دی چې د عمر په دور کې رومانو غیر کړه لري رومانو تنه اقتدار د کوفر د کوفر نشم برداشت کوو دی وی دا موږ د مشه تاس کال کا دیو مای واجب په زمانه مرګی اوئی مرگری بجی هم پریزو، سارے خوالکولا آتی مرگریو آتی آوانی پیو خودل لیلدت بازاش مربود پارا، بیم مختی واقعہ با کابل گنام شیخ خرمائیلا شیخ خرمائیلا، شیخ خرمائیلا نو مر رضی الله تعالی او د استعاب تکسان دروجو په ولن مواردو چې کدره اگې تور سب کړې د کده ځین لټه زاند پر نه برداشت کړې بلکې د مرګور د بچاو د پره برداشت کړې او وسو قد حلاته موږ عمر شي چې مرګيري د بچاو کوشش نه کې ذلت نه برداشت کنه زان لاق یو طرف او یو مخابره <تكلم> نشي په تر هغه د ملي طالبان تر څو موارد منهو شهنلی په دې کسان کې نذیر الرحمن نزوم خوې ساره ته ملاوشه ماته را بشیدو چې ځان پش همای زمو په مرغور وبحال ځان بچ کوو صلی علی انطاکو مرګ یالله ټول بچو په اراده کوی دا نن تاسو ته په هرې په خپله خپله خبره راغورم نمر ګورې په پارا پوز برداشت کوو چې دا مرکه نه خبره ده د دې تقریبا اواسی هم تاسو ته ویلای ها تاسو خیر یو خبره ده چې مینラル را بارمولای میرا تکا کان دای چې تا ځان دې لتاه او مایما ځان چې لته مره اوله کړو الله دا غیبانه نفسه او خدته دمر ګورز پاره جلد برداشت کول د د حکما او د حقائق او ځان نر کول د خال په خاور باندې هاه طالب نر دي مولام نر خال په خاور باندې چرډای شي طالب او د دې او خال یې چرډای شي اورونه راشه د خپل د بل په کول باندې دورس میننه صحیحه ترحبو من درسان رام د فینګی دی الجی جاله ګډه ورته درم کوم چې تو زه صادر مستقيم المزای سړی له پښکل ته اندادو کوو 25 به یې په زین باندې مانې ځان مونږه روان کویخه ځانو کې نه وي بخپل ذاتی طریقې باندې ځان نر کې چې د هری او بالتای ه چې د هری او بال بلته تکلیف ته په جن جن دې خپل وسیه سلندر کلندر کی سلندر کیږي چې شيګه ها سلند کی کلندر ته وځنه سلندر ته وځنه ته کلندر سلندر شی او ثاویږي هغه بندوبخانې ته وایي بلغه غړوار کا مخشوف اوال تلک موک او تلک په خلاره کې ته ودی کا چې څه کار دي ها په خلاره کې خبرې ته مخه کیږي کومل څه ته رمړ شي مرګره و پیلنا چاندو وای سره خلقونه تاریخ لري رقم ګداره داتره قد رسول الله انبياون دا داتره قد صحابون دا داتره دمجاهدین ان دا شیخ الهم تحریج کای مې وی دا زموږه مدنی مولانا عزیر ګل سر کې راځي سری ماتق دا یو څه یو ورس نه را فرو کوښ نو مال کې کلام مولانا او ډېر کو دونه ولې سمونونه باندېونه ولې درشه خو دغه نه دا وښودل خوب محمود الحسن حاجی نشنن مع ديګر بابا دغه عمرګری په ټوک او دور کې انګريزان درو شریف مکه انګريزان منل شیخو دین د زمانه شګذر په جو هغه دیوالې تا پته هم مودې دی شاهد دی تفهیدی اخیره و خپل استاد ما په وجه کې شريعه حجين شريعه پتو باندې ورزکي نزه پته جام څه کومه چې ما مغري په توګه دروښه راغې انګريزان ونه لاس په لاس ور هاو يا طرفه کار وکلا لیکن شخس په ان الله جل شانو لاستقامت یو خبره کېږي نه د رینیم کارا مو شقته یې لی برداشت کړ مرګریم لا زاشو بیره هم کا مې مشرام کښې خرابي ګورلا قانون ولا توصو ته ځما لا ځا لا غاګه غېتلې کته وې نه وکړو الله په کوه په خار کې اخته کړ لار ازي امورو ایوب المبتلا شود زی په خره مور باندې مقتدا شه مخې دا واقعې شو دا دیم حدیثه د حدیثه حدیث دی تمې لې تاقام د دې دې سسکېه سمونه سماندی حدیث کې خاتونه که مہرونه دلته باندې شو لای خو نه کتابه یا مکتوما فتخذ خاتما ان شزا نا قشداؤ دیتا سویلکی یاوانی یوالدکی تابر صحبیت شو موہرین لگوال صحبیت شلو خرق موت مکرہ دابتو سونا نوی موہرکی با شریع البایی ای باسکتے ہیں ایم ایم